54. Késett megvérzése. Vettünk két házi terhességi tesztet, egyet tartaléknak, és mindkettőt bevitte a notkotti fürdőszobájába. Az ágyunkon feküdtem, és amíg vártam, hogy kijöjön, elaludtam. Amikor felébredtem, meg mellettem feküdt. Mi történt? Mi a. Azt mondta, hogy nem nézte meg. Várt rám. A pálcák az éjjeli szekrényem voltak. Csak néhány dolgot tartottam ott, köztük a kék dobozt édesanyám hajával. Rendben, gondoltam. Jó, lássuk csak, mihez kezd mami a helyzettel. Magamhoz vettem a pálcákat, megnéztem a kis ablakukat. Kékek voltak. Ragyogó, ragyogó kék. Mindkettő. A kék azt jelentette, hogy kisbaba. Hűha! Nos, nos, akkor megöleltük és megcsókoltuk egymást. Visszatettem a pálcikákat az éjeli szekrényre. Azt gondoltam, köszönöm, Szelkik. És azt, köszönöm, Mami.